Hej. Jag gillar att inleda yeah, yeah, yeah. Ja, nu är vi här Hallå, nu är vi tillbaka Och för förvåret blir det sjätte avsnitt Jag måste säga om för att han... Ja, förlåt Jaha, Jag tyckte det skulle vara kul med allt skratt där Men, det var ju, ja, men man hörde inte att du sa hej, det var det Jaha. Ja, men nu är skit samma, skit samman. nu är vi igång. Nej, nu är vi stå. Det här är det är inte. Det här blir intrått. Det här är intro, det tack. Mer. Nej, tack. Välkomna. Hopp. Hur mår ni? Jag ja, det, det blev antiklimax på intrått. <laughs> Nej. Jag är jätte jag är så himla missnöjd över intrått. Ja. Vad länge sedan vi såg dig? Ja, länge sedan jag såg er. Ja. Men ni har ju varit med mig i mitt medvetande hela tiden. Och vad mysigt. Ja men det blir ju så när man har, har suttit och redigerat podcast eh, nu när jag har varit borta Att jag hör er röst i kanske två timmar Och sen när man så när man slutar så känns det som att vi har precis träffats mm. känns det, det är en underlig känsla Men, men nu är vi här ja. Det är väl skönt Hur kän, ja. Känns det konstigt då? Ja, lite musiken Jaha, är som vanligt <laughs> På oss Buffet ska ju svara på händer också. Jag mår bra. Jag mår jävligt bra. Nej, jag mår bra. Solen skiner. Det är mitten av juni. Semester är runt hörnet. Jag har faktiskt en vecka semester redan nu. Sen är det en vecka kvar till fem veckors semester. Så det ska bli ruskigt skönt. Vad ska jag göra då? då? Inga semelsplaner. Jag hade ju tänkt att dra till LA. Med, med min kompanjon här till vänster. Men det blev så inte fallet. Så jag har faktiskt inga planer. Jag har, eventuellt ska jag åka ner till Polen. Av alla ställen i hela världen. Med Storbromén. Polen. Ja, det, ska... det är långt ifrån, eller Det är inte riktigt, eller ej? Krakow. Bara för det så vet du lite grann om just vad som händer i Polen. Jag pratade med, med en gammal arbetskollega som är från Polen. De har Nordeuropas största korsriddardagar där nere som du kan gå på. De har fina saltgrottor att besöka. Som... Ja. Det känns som ett skräddarsytt förslag till buffet. Du... Jag kan twittra ja, på hur väl du känner dem. Ja, det är det det ska ha det i åtanke ifall det händer där. Allt blir kul. Bara man går in med rätt inställning. Ja, han är alltid... Mm. Men man har inte velat ha en korsriddare? Ja, ja, jo kanske. Det är som äh, legosoldater liksom. Jag älskar att... <skratt> Nej, men det är ju det. Det var, det var ju Forntins legosoldater. Det var allt ja. de gjorde. Är det med Johan då? <skratt> jo tack. Det är fint. Det du får prata mycket högre i den här podcasten Ja, jag vet. Ja, det, det är många som har klagat på jag att jag har in på trojan äh, @outlook.com. Vällt in. Har du vällt in? Ja. Har vi fått ett enda mejl? Det har gått varmt inkorgen Oj, nej, inte ett mail, utan tusentals mail. Oj oj oj. Lyssnare, ja, jag lyssnar. Ja, men jag jag får bo Jag är lite lat. Jag, jag men du pratar. jag sitter du... lite slavsitt Fast eh... är dina, är, vi ska ju belysa det verkliga problemet, dina stämband. Ja, no. Inte nog att man pratar med så här örebro utan jag Det är ytterligare ett problem med det som du upptäckte nu här. Ja, jag... Du har många när man, är ytterligare när man... en skavank på listan. Ja. Över dina... Jag är ledsen. Ja. ja, ja det... lista över det är fel som du finns på dig. Jo, ja, men det är ju läskigt att höra sig själv så här. Det är, det är inte så här jag hör mig själv. är du rätt Ja, väldigt. Nej, det blev väl inte. Men det, det känns konstigt. Man sitter ju med hörlurar i så... vet men jag hörde det. Ingenting har vi pratat om. Men hur har du haft det? Då? Eller hur har vi haft det som vi såg senast? Jag tänker på dig nu, Markus. Ja. Främst. Ja, men jag kan ju ta det senare. Men jag tänkte på med Trojkan. Så hur är det är det många avsnitt veckan? har vi gjort nu egentligen? Det här är bara ett sjätte avsnitt som kommer ut. Det är ut. inte mer. Tre specialavsnitt var av tre det. vanliga avsnitt. Har hur vi... hur uh, tycker ni känns? Det känns lite som att man kastas tillbaka nu till ruta ett, i och med att vi har varit borta från varandra i tre veckor. Ja, eh, ett... under om, uh, tror ni lyssnarna gick på det? Att de kanske inte visste att vi har varit borta i tre veckor. Eller att jag har varit borta i tre veckor. I och med att det har kommit ut ett avsnitt varje vecka. Inte... Förutom förra veckan. Jag... Vems fel var det? Markus Persson. Var du Jaha, var det jag... mitt? Helt ditt fel. Oh, jag jag tar inte på mig här det här någonstans. Det ja, men till historien tydliga så här: att jag förstod att du på söndagen. Vi spelar in på söndagen i all fall. skulle vara jäkligt sliten. Och sen har du varit mitt uppe i en flytt också. Och börjat på ett nytt jobb. Och börjat på ett nytt jobb. Så du har haft väldigt mycket båda luften. Mm. Jag underskattar verkligen jättelägen Jag har varit helt utslagen. Är det är det jag gjorde klart jag ska inte såga den men... Den finns ja. Den gör det. Ja äh... inte bara i huvudet. Då? Nej men så här, jag, jag har dels jag har rest eh, när jag var till Kina och Australien alltså jag har aldrig rest så att säga åt andra hållet alltså, så att mm. se hur blir det nu bakåt i tiden har jag aldrig rest utan jag har bara rest framåt när jag rest alltså, till Kina typ och Australien så där, då typ... har det inte varit så stora problem. Men nu var nu var det riktigt stora problem. Eh, vakna fyra på morgonen nu den här veckan eller förra veckan. Och eh klart Ja, och, och sen vart utslagen, somnar som en klubbad kobra när man kommer hem. Men ja, jo. Nej, jag, jag, inte heller. jag har egentligen bara rest rakt neråt alltså, Jag har aldrig varit varit i öst och aldrig varit på aldrig andra varit i sidan. öst, aldrig varit i väst. Mm. Mm. Eller? Ja. <laughs> Det lät som du skulle börja sjunga det. det Vad ja, fint du sjunger. Tack. Det brukar nynna lite. Mm. Sjunger du mycket hemma? Mm, ja, det gör jag. Vad mm. brukar du sjunga på? Från Kent. Jag brukar sjunga på konstiga låtar. Du vet, såna här, Typ som att min hjärna slänger fram massa helt slumpmässiga låtar som man hörde. Det kanske, som att min hjärna sitter och bara mm, den här låten hörde han när man var tio. Skicka fram den. Så här, ja. på, från liksom, minnesbanken. Så och så bara helt plötsligt så kommer det till mig Idag har ni ner på en Spice Girls låt <laughs> Vil Vilken av dem? Jag kommer inte ihåg vilken det var Det var inte så Do länge så. Really want... Ska jag få kanske vi har haft det sen senast ja, det Men jag vi kan inte matcha det? min upplevelse Jag, jag, så jag, jag, jag, jag så kan det här och nu Jag kom på en sak som jag skulle berätta till er Mm. Jag har berättat en liten Johan snabbt. Du får 30 sekunder på dig nu. Jag behöver en minut. Från minut okay, med reflektioner. Så här är det. Vår våran podcast, var lite det vi pratade om innan här? Då var det så här: att Vi, vi hade ju Pro-questioner. <laughs> ja. Tre avsnitt. Alltså, det känns ju ändå. Så det är en liten stad. Jag ville säga att det är inte. Det hör ju inte till vardagen att folk pratar om eh, pro questioner Vi släppte vårt första avsnitt för tre veckor sedan. Det var Johan specialavsnitt. Mm. Vad Mycket, tror lyckat. Mycket lyckat avsnitt. Vad tror ni står i LT sporten? Skrivet av Jakob Gelin. <laughs> alltså det här är på fredan. Vi släppte avsnittet på på fredagen förlåt och det här kommer ut på måndag på LT alltså sporten. Det är en intervju med eh, Sebastian Idolf eller förlåt inte Sebastian Idolf, Niklas någonting. SSK:s nya <laughs> SSK:s nya <laughs> mål i, i alla fall. Mm. Eh, vad tror du det står som fem frågor? Jo, det står så här. Push questionnaire. Aha. Och fem frågor där om så här, exakt de frågorna vi har. Nej. Jo, roligaste är så här Det här hade kunnat ha varit ett sammanträffande Var det Johans svar också? Nej, det hade varit, varit skönt Men nu kommer jag till det sjuka ja. Till det sjuka är så här Idag har jag, jag har varit jävligt trött Jag har jobbat hela dagen och Massa Jag kommer hem jag Öppnar lansinningen det, det spelas basket EM just nu Jag har skrivit ett jättefint tal Nu får jag boasta mitt tal Jag ska inte läsa det Jag har fått jättemycket likes på Facebook i alla fall Kring mitt tal om ja, Det där ska vi komma tillbaka till sen Vi kan komma tillbaka till det Absolut, alltså precis. med, med det, ja. ja, precis. Men jag skrev i alla fall eh, en lite så här tal till Basic Channel som skulle börja spela sin första mm. match. Mycket pinsamt och genant. Tycker du det? Ja, jag tycker det var skit. <laughs> jag Det <laughs> Men, I alla fall, Bossy. i, i, det, talet, i mm. det talet så avslutar jag med så här: If you had one shot or one opportunity, to size everything you ever wanted, sis. Sis, oh, förlåt, one moment, would you cap capture it? Och Just let it slip Det är M&M rad Ja precis Det är en välkänd Sista Sverige vann igår Jag ska försöka inte vara såhär dagsaktuell. Sverige vann igår en basket I söndags var i värsta bragden De vann ju mot ryssarna. Det var tidernas basketbröd Jakob Scholin, Vår kära eminente kille Det här är alltså helt sant Ja jag tror det Du står ju på i tidningen Så vi kan ju bara gå och hålla Det finns en krönika idag Om basket Till vänster Andra sidan i sporten mm som står? ingen läser. Som ingen läser. Jo, då, alla läser den. Det är skriven. Men där står det så här. Han skriver lite om att vilken match, vilken rysare. Och jag har en gång hört en MM-låt som tyder ifigga. Då har han alltså tagit. <laughs> jag är helt säker på att han sitter och lyssnar på vår podcast och tar grej. Hej Jakob. I <laughs> fanit. Skapa något eget. Nu är det så här. Vi har var varenda ord. <laughs> Jag när Det är, M &M alltså, ta, det, det är Jag tror framförallt att han får hur mycket cred som helst uppe på ältehuset där. Vad fick du den ifrån? Ja, du är kille du. tänker utanför boxningen oh. Det är det jag gillar med dig. Det de säger på. Det är det de säger uppe på kontoret. Risningar. Jag fick rysningar av det här. Ja, gick... Lörde för absolut. Det gick så jävla långt att jag började leta så här: vet, Tecken i texten i stor... för om De här stora bokstäverna kan bli tröjkar ja, eller något ja. sånt där. Så här, jag jag att han lämnar så små spår efter sig. <laughs> Kanske läser att han ståkar dig också. Stokar, va? Fastigt, jag, jag, jag stokar äh, mig vad, vad har vad? du gett han tröjkarna där? Ja, jag delar med mig, mig tröjkarna avsnittet om dem. Ja, men ja, då så. Men är vad, är, vad, är du, vad är det du antyder här? Att, är det en passning, en liten så att säga, blinkning mögat mot dig eller är det så liksom ifrågasätter du hela hans journalistiska integritet. Nej, tvärtom. Jag tycker det är, jag tycker det är en blindning mot mig jag ja. att mitt journalistiska som han, journalistisk <laughs> <men, laughs> han vill göra med det. Nej, det är inte journalistisk integritet, men han vill använda mina ord. Så tycker ja, ja. Alltså han varav, varav att, att han går bara. in och likar ju han har ju gått in och likat min. Så han har ju läst den på Facebook. Han ja. har ju likat den. Eller så han bara likat den. För att han känner... Jag tror inte att mycket, alltså, mycket journalistik är att de snor av varandra. <här> Eller, men lite alltså, mycket Nej, att de... Ja de, det de, de, de, de, de, de, de måste det vara. De snor ju uttryck här. från här och här och här. Det blir såklart läser. De läser ja. mycket men för det första om man ger sig in i journalistiket. Det gör man det för att man gillar att skriva. Jag tror att jag skulle bli väldigt besviken på honom om han började, liksom... Hade sån skrivkramp att han var tvungen att låna <här> grejer som han läst på Facebook. Okej okay, om han har läst... <här> Låna saker som någon journalist eller någon så att säga. Men det är inte bara Facebook. Det är ju också trojkan. Jag alltså, tycker mm. det är jättebra. Jag bara undrar varför han i så fall ska så. Men jag, jag anklagar inte honom för något. Det är ni som sto, Eller <här> du, du som <här> jag. står. Men jag tycker vi också kan kanske lämna ett prö i vår att vi typiskt gör något flummet. Vi säger, vi hittar på något. 6 1 6 1 Alltså med. Vi bygger på något som inte finns. Så får vi se, det ju det, det bli. Fast alltså, han har på det. Precis. Fast nu har du outat det, så Aj, han vet, kommer så inte det. Blir... Det. <laughs> det går att klippa bort. Nej, men vi får väl fortsätta om vi är en inspirationskälla för honom, vilket jag högst betrivlar. <laughs> men så är det väl jättebra, det är väl skitbra. Det är bara... Det är bara vi vill Låt bara ha han cred. göra det då. Ja, men vi vill ha lite cred, det är det mm. det handlar om. Trojkan vill ha lite cred. Nej, vi klarar oss. Vi jobbar, jag tycker vi jobbar i skuggen. Alltså det är lugnt. Han får ta den. Om han känner sig, då höjer vi upp honom på våra axlar. det kommer komma fram någon dag. i så fall. Tycker jag. Om han känner känner sig längre. Om vi, spek vi spekulerar ju bara nu. Jag, tr jag, tror inte. jag tror i alla fall att han är journalist och han kan säkert hitta på något utan att sno ett MNM-citat från dig. Det låter <laughs> jättekonstigt. Alltså. <laughs> men vad är odds? Ja, låter... Bevisen talar sig tydligare språk. Jag menar, Bruce Questionnaire, det är ju ingen som pratar om Bruce Questionnaire på stan. Det är, inget. är du med? Nej, på stan, men det är vi inte där men det är har aktuellt. källa ifrån. Nej. Oh, Och M&M's låt va, det vill ingen som har lyssnat på den här låten på typ år. <laughs> Utan du. Jag ja, men vad fan Ja. Alltså det är något skumt här med båda er två, som kan, jag tror Som ni kan sätta vi fingret använder, på fingret på. Ni använder varandra så här i marknadsmässigt. Eh, Jakob Collin är din pseudonym. <laughs> du skriver, du spökskriver på LT Sporten under pseudonymen Jakob Collin. Det var den här killen som gick i Ronna-skolan, han han flyttade ju han för länge sedan. Liksom. Sen har du tagit ah. över hans identitet. Kan va, vad tror du, Johan? Stämmer det? Jag hoppas att du har det. Det skulle förgylla min vardag i alla fall, om det var så. Det... Nej. nej, jag tycker du är ute och vimsar som vanligt. Hur är det med Johan då? Hur har du haft det sen vi sågs senast? Det och jag sågs ju inte för så jättelänge sedan, men jag och Mark så har inte sett på fyra veckor. Nästa. Nej, tre. Nej, det var borta i tre, men det är nästan fyra. Precis, och du har du repat dig? Nej, det jag är fortfarande. Det, jag blir bara trasig och trasig, känner Jag känner mm, Men nu är jag här igen. Ja, är du lite som stålmannen, att han får sin energi från solen, från vår sol? Mm. Så blir han starkare och starkare. Och när jag är borta, det är som kryptonit för dig. Du, ja. ner. Det är många som är kryptonit för mig. Var det, där, är var det där lite... lite för nördig stålmannen-referens det där, kanske? Nej. På tal om det, den har ju premiär snart. Och där har vi tappat våra lyssnare via en ja. filmsnack Nej men Hemskt Nej. De får väl ha lite tålamod Det tycker jag. Båda acceptera inte... våra bra och dåliga sidor Det kan inte vara oxfiletsjuddare i veckan Hur känner, Har ni analyserat Trojkan Hur vi har kommit Vad känner ni? Vart står, står trojkan någonstans och vi har inget riktigt manus idag Eller någonting vi Har vi någonsin i... haft det <laughs> Någon här manus? Ja, jo men vi har väl alltid bestämt ett ämne som vi ska ja, grunda så. Är... så idag ska vi skjuta från höften och det känns ju... Tveksamt att kalla det manus, det är ett ämne ja, bara. Ett, ett, ämne. ett ja. ämnesområde som vi ska diskutera kring Ja men alla bygger väl upp sitt egna manus I huvudet igen tycker jag Var är mm. ni på väg då? Tror jag vet jag. inte Jag tror att jag kan. det är en stort pågång. Du, du har ju faktiskt sagt sen dag ett ja, Jag, tror jag att har att det. sagt Motsatsen. Men ja, jag har vattenskallen, jag har fått lite hybris också ja, det är jag jag säkert. Motsatt? Vadå? Du Tror, tror inte du inte på det här? Nej, men jag, jag, jag motsatt vet inte jag väl att ta i från min sida men jag tror mm. väl inte. Jag tror vi vi ska inte överskatta vår egen förmåga och lyssnarnas i och för sig, jag menar människor lys, gillar att lyssna på skit bevisligen så ja. vi kanske har vi tur så hamnar vi, glider vi in i det facket kan li, rida på en liten framgångsvåg <laughs> och sen liksom lämna det här med fanan i topp kanske. Men sen är frågan vart vill vi komma med det? Mm. Vart vill vi komma med det? Ja, det undrar jag. Ja, har vi pratat så långt? Nej, vi har inte det. Nej. Vart, vart vill vi komma med det här? Nu, det här blir vårt redaktionsmöte. Ja. Som vi spelar in. Bjuder vi in tittarna? Jag, hoppas, jag, jag, hoppas, jag hoppas på kändiskap. <laughs> ja, jag vet. <laughs> så, man får, så man får gå på middagar med Jakob Schelin och... <laughs> Och då, kanske vi får träffa, då kanske vi äntligen får träffa han fotografen på LT också som... Det är så jävla jättekändis här i stånd. Ja, ja det, där, alltså, det där är något som jag har suttit och funderat på länge. <laughs> äh, även när jag lyssnade eller ja, jag, jag förstår men? inte vad din agenda var där riktigt. Ska vi, eller, ska vi berätta bakgrunden kring det? Ja, men de får lyssna. Men, de får ja, lyssna men här, säg, första, säg alltså, då? Snabb bakgrunden var ju att jag nämnde Magnus Grimstedt som en bekänd i Södertälje. fotografen är alltid... <laughs> ja, <laughs> Ni, ja, det gjorde du. Och... Jag... Du försökte, ja, precis, du försökte lansera honom som är kändis Har ja, han fått det i avsnittet? Du, du måste ju mejla det till honom Ja det vore något Men för mig är det helt ja, men det Du försöker, det försöker lansera det. honom som är kändis i Södertälje Jag tror ingen som vet vem det är Man kanske har läst hans damm men Det finns en bakomliggande agenda här Det, Nej, det, det ligger en hund Mellan dig och den här grimstet Det måste finnas någonting Jag vet det, men skit skitsamma Det är kanske inte så intressant Men det är någonting som jag funderar på Nej, men det, det gör ju det inte det. mig i hela usa Men Jag har legat lite. Sken du upp när han kom in. Åh oh, jävlar, nu är bara liksom så här kamma till sig. Han har inte varit här sen dess. Det här var ju... Det här var ett söndagsavsnitt vi spelade in. Och han var ju på Flamingo på lördag. Och det var ju via så. Ni frågade hur helgen var. varit. Och då var det var så jag haltade in. Ja, just in det, just det. Jag tycker fortfarande att ni borde veta vem det är. Jag tycker det. Nej. Jag tycker, nej. Jag tycker det är ett underbetyg över er som lokalpatriotar... Eller så är du som en jävligt kändiskåt. Ja, det... ja, men, ja. Där har du inte kändiskåt är kanske hårt att säga eftersom han inte är så uppenbart så känd. På tal om kändiskåt, du har inte berättat om några kändisspottings. Du brukar alltid göra det i början av programmet. Ja, jag brukar göra det. Men... Men... Och nämn inte de här förbandade jävla basketbrunarna. Jag hatar, <laughs> <jag> hatar basket. Fan <laughs> Ja, men jag hatar det. Oh, ingenting emot. <laughs> jo, usstick. Ingenting emot. Det är sådana jävla hjältar vi alltså spelar. Med. Ja, ja, ja. Hjältar. Men ingenting emot ingenting mot de här kärinna för de är säkert asfyrsta. Nej, jag har inte men, det. Nej, de nej, är ja. hjältar. Du får, du får pesta lite det. Nej, men du är hjältar. Men lite kändespot, lite kändespotting har det varit. Kändespotting har det varit. Jag har varit ute och festat en hel del har jag för att vara på. Men de här på flammor? Ja, men här på flammor har jag inte jag jobbat så mycket. Nej, just det du sa. De har jag. Inte jobbat så hjerklar mycket. Uh. Men jag har haft en hel del kändespotting. Uppe i Stockholm här, du, här var det väl senast Martin Lårensson var här i lördags, det är väl det Det är också en idrott, så han spelar AIK i fotboll mm. Ja, den kan jag eh, godkänna Godkänner Sen var vi uppe på Sparibar, då träffar vi Fares Fares Oj, Träffade jag honom, eller såg jag honom på distans? Ja, jag pratade med honom hon. <laughs> Var är du med dig då? Nej oh, Du var visst med Du var visst med Pratade jag med han? Nej, det gjorde du inte. Jag tror inte ens du kom in dit. Nej, jo, men... det var ingen som hade tillåtit dig att prata med honom ens. Det inte. Nej, kanske var lika bäst. Ja. Det... Jag hade bara blivit ovän med honom, tror jag tror Du hade raserat allt som Buffer sagt innan. <laughs> precis. precis. Johan, då, har du kände på någonting. Vad <laughs> vad då Blev det här något slags ämne nu? Ja, jag, på varit jag tänkte precis hugga det här. Bara, nej, jag är inte så jävla intresserad. Nej, nej. Sen när då? det där är min kund? Vem är det ah. som säger. Vi? Ja, nej, men det där är ju det. Är ju det. Ja, men då är det väl kändisk Nej, nej. Kän, jag är kända kunder. Hur många gånger har inte du sagt typ om. om för nu om vi pratar lokalt. Då. Typ att. Ah, där är någon. Jag kommer inte på någon. Ge mitt namn. Jag sitter och tänker på ditt namn just nu som är. Jag, jag vill inte att du ska nämna det här namnet. <laughs> men jag ska avvaka och se. Jag tror jag vet att du syftar på. Mm, tror, någon som jag jag. har varit en frontman i News. Mm. Alltså, vi ska inte diskutera den tidningen men kör. Vad säger ditt namn som du tror? Som är inne på jobbet ibland. Ja. Precis, ja, precis det. Den. Precis, det precis den där du där. Han är inne på jobbet ibland. vad ja, menar det. Är det, ja, men, fan, det är ju många som är. Ja. Ja, jag, jag tycker nej, ni, ni, ni ni drar mig över något jävla stup nu som är, som, man känner sig bäst genom andra. Ja men jag säger jag är ju känd, det har ju jag sagt det är öppet men du är också lite. Kör, jo för, precis, precis som Marcus sa nu så i den frasen. Han är inne på jobbet. Men vad tänker du på då? Nu måste du berätta. Jag tänkte på kärbel tog. <laughs> <Det var> så... <laughs> ja, men vad som har på i news. Jag visste ja. att du skulle säga. Men han är ju där och hänger hela jävla tiden. På Jönels? Ja. Men ni, du klagar inte. <laughs> Nej, han är faktiskt väldigt trevlig. <laughs> ja, jag har ingenting emot honom. For the record. Har mm. han fått uh, trojkan i frågan. Nej. Bra. Jag kanske ska ge en till honom. Lyssna, jag nämner dig. <laughs> jag lyssnar Årets stora höjdpunkt Jag tycker det är en absolut ja, jag, tycker, jag tycker det är, ja. Jaha, det är, det är det. precis likadan Alltså nyår, julafton, skit i det Alltså midsommar, det är dagen på hela jävla året Som är mässig fram emot Varför? Nej, vad, jag... är, vad är det för ingredienser som är så himla Eller vad är det Jag för vet inte, som jag mig? tror att det är För att de man är med Alla är ju taggade för samma sak Att liksom kröka ner sig och ha liksom, skitkul Men ändå under såhär så Busiga former med så här, roliga lekar God mat och liksom ja, en Massa hyss så alltså det är liksom min dag sen. Ja. Det är den jag, mm, kan... jag kan köpa den. Mm. Jag har en annan teori i och med midsommarafton och varför den är så jäkla hajpad. Just för att det inte är så mycket måsten. Julafton så är det ska julklappa dit så mycket runt omkring. Vi ska vi ska åka dit höger vänster. Vi måste göra det. Mm. Nyårsafton är pressat för att Det måste det ju sista dagen på hela året. Det måste bli bra. Allt ska bli bra. Maten ska bli perfekt. Midsommar du vet, det är det som. Sommar, sol, det schysst väder. Det är ju en rätt enkel mat man oftast lagar. Det är ju oftast grill på kvällen och sill lunch. Mm. Och, alltså, inga mosten, så inga måsten så Nej, det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt. Jag tror att det är just därför. Ja, men har jag ni, vet inte. Har ni, har ni några roliga midsommar? Alltså, så här, vad är det bästa midsommarminnet? Midsommadrömsminne, vad man säger. Midsommaraftons. Roligaste festen dock. Ja, men alltså, som jag kände, men alltså, det är en simpel alltså, midsommar alltså, som ändå var kul. Det var ju när vi var med basketfolket. Ja, det var ju en så här, rent här ren spontan fest. Och de, det var bra uppstyrt och liksom... Vart lite ja, men vi kände Ingen kände ingen egentligen. Men så bara... det bara brunnsäng eller? Ja men precis. Hon sa att man inte fick mata hunden med tårta. Man matade hunden med tårta. Och vi mulade varandra med tårtor. Och det var väl... man ska, jag, jag tror att ju färre regler man sätter upp. Desto mer lyckat blir det. Eftersom mm. att folk har en tendens att vilja bryta de här reglerna. Ja. Det... Jag hade ju ett försök också på att ha en midsommarfest för några år sedan. Som blev så jävla misslyckad. Vad då? då? Vad Nej, det, hände då? Du var inte där heller. Det var det som var så konstigt. Jag minns att jag varit på Nej, det var nyårsfest. Jag var. Ja, nyårsfest var vi. Men det här var en midsommarfest. Midsommarafton. Så var vi nere i Filuskån i en enhörna. Mm, just det, eh, just det. Du var inte med va? Nej, det har jag inte med. Jag har hört. Jag hört. Ja, den blev inte jag så jag jävla, jävla bra. Den blev inte bra. Det var dåligt, där var det dåligt väder och det var... Dålig uppslutning, det var väl så här Fyra killar där och två tjejer Det var inte alls något bra bra kväll Men det var det kul ändå kul ja. var. Men, vad ska du göra på min sommarperson? Uh, jo, jag ska åka till Min uh, Sommarstuga mm. Var, var det ligger det någonstans? Det är ju göttet Bohuslän, men vart är Bohuslän? Uh, det ligger alltså Men det är en jävla liten ort Jaha, men Uddevalla är ingen liten ort typ. Nej, den ligger inte i Men Vi den ligger ganska Oddball. långt utanför Uddeball, ah, okay. Det de ligger blivit det. mer städa än år Eller så... har dina hus blivit mer sofistikerade? De har blivit mer sofistikerade. Nej, det men... har de inte. Har de inte det? Nej, du är fortfarande lika trubbig. Det var... Det var... <laughs> Nej. Jag tycker jag har skäpat upp mig lite i alla fall. Ja, men uh, härligt med missomar. Mm. Uh, det är så jävla enkel och patetisk mat man äter på missomar. Och det är lite tråkigt. Det är lite julmat. Egentligen. Det är lite potskmat, julmat ja. och midsommarmat. Vi så... har ingen mer. Vi har ju liksom ingen bättre matkultur än så. Fast, vad, men, hur menar du då Markus? Nej, jag Fäll vet inte, jag blir bassig. Men, eh, <laughs> men det är ju så. Det är all... Men grillar man inte ofta som ja. midsommar? Det är jo. alltid vi. Jo, alltså, men det, är, och så grill, det gör man ju. Grillar gör man ju varenda dag i sen. Ja, ja men, men du grillar ju inte på jul, jul, jul, jul eller på påsk. Och... Ja, men, <laughs> <laughs> ja men, jag, <laughs> jag, men jag köker inte jordbruklass. Heter ni potatisen? Sötpotatis. <laughs> nej. Färsk, pot färsk potatis. Ja, jag brukar titta färsk sötpotatis. <laughs> Jag tycker att vi skulle göra om det till nationaldagen. National wow. Helt med på det. Det är det mest svenska. Det är, det mest, det är den dagen vi bryr oss mest om. Alltså vi firar ju inte nationaldagen. Nej, men det var ju andra. Alltså, menar du att vi ska föra över nationaldagen? Nationaldagen är till för, för att fira riket och staten Sverige. Ja, men Jag tycker vi bakar in det i samma veva ja, det som det i sommar. Missommar är ju redan någonting som är så svenskt. Liksom, jo jag håller med dig. Och då tycker jag att man att kan liksom bota in inte miss som skulle ha sens. Men mm. äh, det stora problemet nej. är väl att midsommar alltid infaller på en fredag och inte ett datum. Det är väl det som egentligen är det stora problemet ja, med. Ja, precis. Och sen att nej jag håller inte med. Jag tycker jag, att Sverige kan ska ha sin tycker det är jättebra där med re, att fira regeringsformen den 6 juni. Jag var faktiskt uppe på Torshaberg på nationaldagen. Dock ja. en snabbest, men vi var uppe Hur här. tråkigt var det på en skala? Det Sjukt roligt. <laughs> det var så jävla tråkigt. så Det var, det var helt. Jag vill bara därifrån. och massa jätter som sprang runt och skedde. Nej, det var mest uh, nyinkomna direkt från, banan, direkt från bananbåten som satt och. Oj, med uh, Vad är det här för retorik då, Andersen? Nej, vad? men de satt med sådana här. Uh, direkt från bananbåten. Ja, men Ska, kan vi... du stå för det här nu? Ja. Det är väl simpelt uttryck bananbåt ja men, men... Det, är ju, det är ju så grovt det är liksom Ja, nu, nu, och... ja. förlåt då. de kom med ett flygplan det var, det var det ju inte Jag skulle tyvärr, jag skulle säga så här, Det var mycket typ politiker och tjänstemän där uppe Det var inte så mycket vanligt folk Varför skulle, det, var, varför skulle det vara sämre Med massa nyinkomna invandra alltså invandrare Alltså nytillända invandrare De satt ju med sånghäften och de inte kunde läsa Men det är ju jättekul att de Anglerar ja, sig, jag det, var, sig. Jo, men det det Mer än vad med. vi svenska. gör jo, men jag, tyck, jo, jag tyckte det var stort ändå att de tog sig dit Så stort och... att de tog sig dit Ja, men jag tycker ja, att det var lite såhär ja, Jag tycker att det var lite kul på, på ett sätt Hängenell som man delar befriar Rudolf Hess. Nej, nej men allvarligt talat. Nej, nej, du ska stå för det här nu. Men allvarligt talat. allvarligt talat? Allvarligt talat. Allvarligt talat, allvarligt talat. Jag såg inte. alltså jag uppfattar inte. Jag var precis. Vi var det. Jag uppfattar inte det du säger nu. Alltså där uppe. Jag uppfattade bara vara typ politiker och sånt där uppe. De skämtar med mig. Nej, jag tyckte. Jag var. Jag var mer. alltså inte för att det stör mig. Det var mer att jag var mer förvånad. Men han har jag... ni tänkt på att ni var i Hällje. Ja, just det. Ni var det. Ja. ja. Ja, ja, ja. Det Kan vara förklaringen? Ja, nej men det, jag reflekterade bara över lite så här snabbt. Det är inte för att jag bryr mig jag om Jag förstår det, inte varför det skulle vara hur kan ett ställe Jag förstår inte hur någon som är uppvuxen i Södertälje kan gå till ett så pass populärt ställe som Torksällbad och bli förvånad över hur många Människor med invandrarbakgrund är. I, Alltså när man är uppvuxen och går alltså, dagligen jag tänker i på så. Jag tänker mer på hur man kan Jag tänker på hur man kan uppfatta Situationen olika så pass mycket som mm. vi ändå gjorde Men jag har lösningen där, ni stod Rygg mot rygg <laughs> Jag stod mot jätterna <laughs> Nej men jag var det är Glatt förvånad, men det var vissa de hade med sig Irakiska flaggor och lite så. Men alltså jag, reflekterar. <laughs> jag såg inte det där. Jag, du med jag såg inte en enda irakisk flagga på men satt ni, De satt ner framför scenen jag missat det, helt annorlunda. Jag såg inte det i så fall Jag såg inte det. Alltså, det lite... Du provocerade Nej, jag, jag var mer förvånad. Jag tyckte det var kul att de ändå liksom var, var med och fira våra nationaldag. Nu är vi i Sverige och viftar vi med en svensk. <laughs> Eller så viftar vi inte med svensk. flagga. Och vi fira våra nationaldag. <här> På <här> <inte> vår <sätt. här> men... Det vill säga, inte vifta med några jävla flaggor. Inte ens de ja, nej, flaggorna. det var väl mer. <här> ja, jag glatt förvånad. Mm. man väl säga också det, Jag hade inte förväntat mig Jag hade inte förväntat mig att de skulle vilja fira en svensk nationaldag Kan man väl säga men det... Jag tror tvärtom, jag tror de är så himla Kul att de är så intresserade ja, Jo men det var, jag var glatt förvånad det var med det. Mm. Jag, var lite för... jag tyckte det var mest tjänstemän och politiker där Så jag tänkte vilja säga Förlåt men det är bara för att du är så jäkla känd Alltså du står ju känd så här. det är bara det Nej jag tror att det är för att <laughs> Jag tror att det är för att du ser Irakiska flaggan där framme som jag, som jag inte tänker på Jag reflekterar inte ens över det jag skulle ju så här, jag skulle, inte, jag skulle såga, såga det mer för att jag tyckte gruppen för inbördesbundna där uppe. Jag skulle inte säga att det var ja. så mycket ny. Jag tyckte det var mest tjänstefolk som klappade sig själva på axeln och tyckte att de hade gjort en så jävla bra dag av det. Mm. jag vet inte om jag ska uttala mig för jag kommer inte alltså jag är inte helt hundra på vad hon sjöng men kom ihåg att hon gjorde så här, hon gjorde en södelteljelåt. Hör det? Men det finns ju sådelteljelåt. Men det, det gick den helt ut på invandring då. Nej, det är en så Det är en sötäljihym. Den handlar ju om för fan handlar om tågen som kommer in med klingler och båtarna. Jaha, nej jag tyckte hon sjöng någon låt om så här det här är våran stad, det här är alla stad. Alltså, hon bara egentligen syftade på invandring vilket jag tyckte var så lite tråkigt. Att man inte bara för, för, förbi se det? Hon sjunger någon sån här konstigt. Det är så till har jag aldrig hört. <laughs> jag, jag... Nej, men för att jag, jag, jag, vill, jag, tänkte... jag vill inte jag... att den här staden ska bli förknippad med det. det är... <laughs> lite för sent för det var Johan. Men du tycker alltså Du vill inte att Södertälje ska ha en prägling Som invandrastad mycket rätt Jo nej men alltså Det är väl klart att vi blir förknippade med. Men jag tycker att det är tråkigt att allt ska förknippas med det Att man kan för, liksom förbi det är för sent. Ja men jag tycker att det blir det enda man pratar om När man pratar om en Södertälje ja, Kan man liksom jag... inte förbise och liksom bara, Ja men det här är ju som vilken stad som helst men Alltså det är bara så fort man säger Södertälje Så tänker man invandring och jag tycker att om vi ska ha en egen låt så tycker jag att vi behöver spä på det om mer ja, men Jag kan berätta, jag var på kurs också här i För två veckor sedan Det var ett beteende som jag tänkte på Och det var... Tre veckor sedan, för det, ja, det här tänkte jag faktiskt ta upp på podcasten då Så jag har mm -hmm. faktiskt skrivit upp det för att jag tänkte, Men du har hållit på det i tre veckor så Riktigt. det är inte lika aktuellt Men ett beteende som jag känner igen eh, i vardagen också Hos egentligen alla människor Då var det så här, det var en teambildningkurs jag var på eh, För att läsa ledarskap, utbildning om man ska kalla det För att bli en bättre ledare Så vi satt där, eh, 16 man i, som gick kursen, en kursledare han var ju sjukrym, såhär, du vet Inspirerande, motivation. Bara av att vi har suttit hela förmiddagen. Uh, han säger så här... Ja, nu är det lunch. Klockan var elva. Nu var lunch. Vi uh, kommer tillbaka efter lunch. Eller, vi går hem nu, säger han. Det är ett skämt. Då är det i klassrummet i klassrummet, men i lokalen. Som reser på sig och låtsas gå hemma alltså, i en, såhär, i en såhär, liten rolig vink att han reser på så ska gå direkt nu när han säger det. Han kollar sig runt i lokalen. Han får ingen respons. Ingen respons på det Han sätter sig nu igen Det är bara jag som tänker på att han så låtsas resa sig uh -huh. Bara att Du kommer tillbaka efter lunch Ledaren som håller den här kursen Säger igen, så så. Ja, alla mätta och Vi bara, nu mat kommer. så får man behöva hemma och sova Ja, vi går hem och sover nu, säger han så här, I ett litet klatsch, lite skämt Vad tror du han gör? Jo, oh, han låtsas resa sig <laughs> en gång till bara att, vet, jag, blir, jag blir nästan lacka Han sitter inte höger och mig alltså, Han får ingen respons då heller det. Men det är ett beteende där söker han väl en, en uppmärksamhet in, och jag kan tycka att han söker uppmärksamhet i en så fel situation. Ja, men det här är ju som, som alltid så har ju Seinfeld redan behandlat det. Intressanta mönster och sådär och beteenden vi har i samhället. Men de, ja det finns ett, ett Seinfeld-avsnitt i alla fall som behandlar just det här. George försöker hela tiden titta en punchline när han sitter på, och kollar på bio. Okay. Och så just i nyckelscen så Får han, ja, han hittar en väldigt bra punchline och säger vid en vid en nyckelscen på en film. Och så får han driva ner en massa skratt och så, går han, och så for, inser han att det här är lyckat koncept. Och så fortsätter han med det. Fast ja, det faller ju inte så väl ut. Så det kanske hände honom. Han kanske har gjort det här till sin grej på när han är på sådana här typer av möten. Ja, och där var det jag skulle komma till också. Men det funkar inte den här gången. Är det så att han kanske någon gång tidigare har fått fått det här skämtet liksom och lyckat att han mm. fick lite gär han drog med sig. för det var det roliga, nu kommer det min punchline eller vad man ska kalla det för då, jag stod i, i helgen stod jag i dörren på Flamingo varvatt var eh, folk springer ut och kissar, killar springer ut och kissar i parken Så du till honom då det är dags att gå. Du får gå åt värvet runt kvarteret. Och du har låtsats han gå. att han går. Måste tittar titta på dig? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh Nej, men då är det, så här Nej, då, är det. då frågar de så här: Du kan ok vi gå och pissa i parken. Jag bara springer och pissa i parken. om det ja för att få komma in igen, för att det är fullt. Och det var ju mycket bra. Absolut. Men akta är för polisen i minsta standard. Akta är för polisen. Jag har med ner. Jag har skungit ner och Nej, men i alla fall. Så då ber de gå och pissa i parken. Sen när de kommer tillbaka. Och då säger jag så här: då säger jag ett skämt så här. Du nu har du spart 800 kronor, gå in och drick för dem. Mm. Ja, smart. Han skrattar inte första. Jag tyckte ju att det var ett roligt skämt. Så när andra killen kommer, det är inte samma killen springer över pissen. Kommer tillbaka. Ah, ja, då kan okay, man komma in då. Ja, ah, tänk på att du har spart 800 kronor. Han säger va. Och då får jag säga det en gång till så här, Och då har man verkligen tappat När man får berätta det, tänkte, när man får berätta saker två gånger så har man ju tappat Ja det är sämst du kan ju ah, Det var ingen skulle jag ha sagt där och då Men det var det jag tänker Den här killen som satt på stolarna där På den här ledarskapsutbildningen Han försökte ju dra skämtet en gång till I och med att han försöker göra samma försöker... Ja, man, man kan ju inte klandra någon annan. det Man rädda upp situationen Nej, men han försökte inte rädda upp någon situation. Han försökte ju... Han, precis som buffe insåg ju att... Här, jag sitter på en, sitter på en guldgruva här. Och, sitter, det här är bra. Jag sitter på det oj, riktigt, oj, oj. riktigt bra isbryta skämt. Och det är klart att då gör man det till, alltså, då kanske man gör det till en av sina... Så att säga, en, en av korten som man har i rockarmen. Så det här ska jag använda. Och sen får man... Alltså, utförandet är ju lika viktigt. Jag tror man måste tro på det så något mycket. Och det handlar om timing också. För det hade inte han Men också att du... Du måste gå in hundraprocentigt och typ demo, alltså visa verkligen Demonstrera skämtet tydligt och mm. säg, Han kanske skulle ha sagt alltså Han måste ju på något vis slipa på den där, på den där Han kanske skulle ha sagt men tack så mycket för mig då ja, något, något, alltså, Han kanske måste uppdatera det skämtet där Och <laughs> slipa på det Han inser ju bristerna nu med att Om man sitter längst bak eller om ingen ser För det är också så här Gör man någonting lite halvtveksamst så det reflekterar, eh, men då, då tycker man det är tråkigt direkt. Då, nej, men folk blir inte lika övertygade om att du skämtar. För om jag reser mig sakta upp då, då kanske någon tänker sig, vilken idiot tror han alltså att vi ska gå hem nu. <laughs> men om jag reser mig upp och säger, då ja, ja. ja då går vi hem! Jag tror att den typen av mer tydlig humor är viktigare. Eh, för då fattar folk. Kanske det ska gå in med helhjärtat. Ja. Det är kanske ett, ett tips till nästa gång då. Ja, fast om man går in mer helhjärta så går man in med mera... ja, ja du har mycket mer förlorat. Ja, ja, ja, men det är Lådan. det jag menar Precis, du står ju du, verkligen i du du ditt det... då får du, det det. Men samtidigt så vinner du ju allt också Men ja. du kan ju förlora allt också Har ni haft någon så här du, du rikt... Du, du, du, du är, du är viss, ju en misslyckad komiker, Johan Fast vi är väl roliga alla tre på våra sätt Eller? <laughs> Förutom Johan Men nu var ni så jävligt lagar så nu skiter här Jag har i alla fall en som är så jäkla tråkig egentligen Men jag kammade hem så jäkla mycket skratt Och det är det jag eftersöker nu i de här historierna Det var så i alla fall, det var på Astra det var, Jag jobbar med mycket äldre här Eller äldre, i mitt i livet 50 till 55, 60 Jag är tok yngst på min avdelning Vi har fått ett nytt datasystem uppdaterat Det har varit världens strul med det Och samtidigt I veckorna där så är det någon jättejackpot På lotto Så vi satt och pratade lite om lotto så jag säger så här, fan, hade jag vunnit på lotto så hade jag köpt det jävla datasystemet och skrotat det. Och jag kammer hem så jävla mycket gärna på det där kaffebordet. Ja, det är ju så tråkigt, att säga att det är tråkigt. Men folk med garva. Men hur funkar jag då? Jo, vi har ju så här skiftavlösningar och sånt också. Alltså vi har ju folk som kommer och går under hela dagen. Vad har någon som heter Timecare så fint. Så, så jo, vad händer? Sitter där på fikarasten när det kommer en nytt kring. Jag uppfattar att det är ett nytt där. Jag ska med hända skämtet igen. Så jag samma skäm nu får jag inte samma respons. Jag får absolut inte samma respons. Men ändå, hade inte fått responsen första så hade inte jag inte dragit det skämtet andra. Så jag kan hem skratt på förmiddagen. Men på eftermiddagen var det inte lika. De var inte, de var inte lika mottagliga. Nej. Det, och det är ju inte roligt skämt. Jag ska sluta på topp egentligen. Så jag skulle inte ha sagt det dag två. Eller dag två. Jag skulle inte ha dragit det andra gången. Nej, nah, jo, så länge det är ny publik. Så du kan ju köra ditt gamla material. Eller hur? <laughs> Men alltså, när Facebook kom så kunde jag köpa att man kunde hitta människor som man inte hade träffat och sett på länge, mm. men jag vet inte, Instagram du går väl under så att falska alias nu, När Facebook kom så hittar man alla de där människorna som man inte träffat på länge och nu inser man vilket gruvligt misstag man ja, gick när man addar alla de där människorna ja, det det man, ja, man bryr sig inte så mycket om dem Också Det är ett fenomen som jag tycker det är konstigt när folk lägger upp de här jättepopulära videoserna På någon apa som pillar sig rumpa rumpan någonting. Och så är det så här 18 000 kommentarer Och så ser man att uh, herr Atlantis Har kommenterat en älskar sån den. bild ja, Älskar det. jag den, älskar, älskar det. Det, det är nya, det, det, är så det, så menar, det är Precis vad jag tänkte säga också Men det, det är ju kommentar som går till intet Varför? Han är nog Min favorit på Facebook tror jag Dels eftersom <laughs> den här Dels eftersom att, uh, han, um, han är min favorit, jag uppmanar folk Att uh, där. Han är, så här, han är härlig För att han dels så Han är en av dem som kommenterar Han söker alla konflikter här, kan man ju säga Alla de här amerikanska videoserna som lägger upp han, han känner bara Det är kanske 2000 kommentarer Och det är den här apan som pillas i rumpan Det är 19 000 likes Men han, men han känner ändå så här, Jag måste... Han känner ett sug över att jag måste tillföra min kommentar. Jag måste tillföra någonting till det här bland de här 2000 kommentarerna. Ja, jag har inte missat det. Läser. Och du fattar inte varför man skriver så här. Haha, very funny eller något Ja, nej, det... Nej, det Är inte jag jag förstår inte varför. Och sen, ha, sen är han ju kung för att han också är också en sån som <här> jag har sett att han skriver nu till uh... <här> Vad skriver han till? Vad heter det? Råd och rön skriver han till. <här> har du sett det? Har du sett det? <här> Har, alltså han, han har skrivit så här Hur vet ni att vissa, vissa sängföretag Hur vet ni att vissa sängföretag Inte preparerar sina sängar innan ett test Alltså det här är Det här är jag var så jävla nära på att gå in och skriva. Ja, jag, jag, jag, alltså, du, vet, du vet inte hur Jag, nära jag, jag, jag, jag skrev och gång. tog bort säkert 20 ja. gånger så här: Mycket i sängbranschen är helt otärlig. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag också, jag, så. Jag, du vet inte hur många gånger jag har suttit där med, där, med, där, med där, hans inlägg uppe och läst hans kommentar, råd och röns svar, hans, hans följdfråga på deras svar. <laughs> Och så sitter jag och funderar, vad ska jag skriva, vad ska jag skriva, vad ska jag skriva ja, Han är underbar, han är också, det är andra gången han ställer en sån fråga Han verkar lite han är konspirator, lite så här konspirationsteoretiker nästan ja. När man går in och liksom, hur vet ni hur sängbranschen fungerar liksom. Det, det är ju det är på en annan nivå, det är ju så en underbar Facebook-nivå Älskar jag. Han har ju också skrivit... Han är, han är sån som hela tiden är väldigt... Han tar kontakt med kundtjänster som på Facebook. Jag gillar det. Ja, det han är ju väldigt och rolig och att följa. Aktiv. Ja, det är kul alltså, att följa han. Men inte han ändå... Alltså man kan ju garva åt de här lite roliga historier, men är han inte också motsatsen till de här som sitter och fiskar likes? Alltså just där i Facebook och Instagram så verkar det vara en. Ja, Instagram like... är ju en like-torsk äh, men... utan dess <laughs> like. han, men här är han, ju, han är ju aktiv. Alltså det är ju, han försöker ju förändra världen. Ja. Från, alltså, från sitt jävla kontor på... Ja. Ja, den, för han, han försöker jag förändra landet. sin egen, till, sin ja. egen ekonomiska tillvår. Men... Nej, men håller med. Det är, väl, alltså, det är klart, det är Nej, så, så här man ska det. använda. Ja, på, eller precis. Facebook. Du precis. ska ju interagera. Och, ja, jag tycker det. Jag gillar, jag gillar tänket. I vilken ska vi runda av? Vi börjar dö av lite här. Ja, men jag har inte frågat någonting om USA. Nej. Nej, nu tar du det du... på hur har berätta? du haft det, Hufuson? Berätta. Dåligt. skit var det Tråkigt och hemskt. Ja, och... skitvård helt vett. Men vi kan säga så här, ifall det är mot förmodan någon som lyssnar på oss. Ifall ni har något ämne som ni verkligen vill att vi ska diskutera. Förutom kärlek, för vi kommer inte att diskutera kärlek här. Nej. Så maila in till trojkan1outlook.com Trojkan1 Nu ska du säga Outlook.com jag, ja, men vi säger återigen då, jag säger, Tack för att ni orkade lyssna på att, det här Fransiga ja. programmet Vi, uh, lovar. vi skriver inte ihop säcken Och säga att vi numera läser Jakob Scholins texter Med kritiskt öga Och Precis. viss skepsis Vi uh, ser fram emot midsommar det. det gör man ju alltid Vi kommer inte fram till något riktigt Nej, Nej. Det Och Johan uh, fick lufta lite Främlingsfientliga värderingar <laughs> av, <laughs> Sen var, det no sen var det någon slags blaja där i mitten som inte jag minns. För jag har, så jag har lite dåligt minne. Uh, ja, du vill, var det var en rättvis sammanfattning. Jag tycker det var en rättvis sammanfattning. Uh, maila gärna in på trojkan snabbt Vad ska jag maila in? Outlook.com. Om ni vill, bara, om, ja, om kritik, ni känner er lite respons, ensamma. Vad som helst. Men inte bara det. Jag tycker att vi ska bli mycket mer så. Vi ska bli en slags uh, stödmail. En ensamma. Någon gång när som helst i ja, livet jag också det. Skicka jag ett mejl Där ni bara era tankar Och hur ni känner Så kommer vi svara på det ja. Så kan vi upprätta något slags Internetvänskap jag, jag, jag tycker det Och det är därför vi borde finnas på Instagram och Twitter också vi, vi och Instagram få... blir lite för offentligt Då kanske vi ja, vill dela är... sina innersta tankar med oss Ja, men Då är mejlen bäst Då måste vi finnas där för er Då är mailen bäst Och vi lovar att svara inom en arbetsdag Absolut jag tänker sitta upp klockan tre på natten och gå upp och kolla och svepa in mig i en liten filt och så en är, liten mugg kaffe. Visar du Teljes motsvarighet på din röst i natten? Ja, men det var mysigt det vore. Men om folk känner sig lite ensamma så Ja, Jag tycker det. det jag, har ni sett Kent Klart och Superman samtidigt? Har sett Buffie och Jakob Klin samtidigt? Nej, du menar så. Det ser ut Kent Clark, också du. Kent, Clark. Det Kent. Där. <här> <här> <här> därför är det fundersamt. Det är ju jag menar. Men är det inte, kan det vara så att Jakob Klin mejlar in nu och där han luftar sina... Han är han ifrågasätter sin egen journalistiska förmåga? Nej, jag tror mera på att jag får ett jobb som hans här assistent uppe på LT-huset. Att Jag kommer för att göra allt jobb liksom. Jag kommer få den största dagen Den är aldrig första Den största dagen är en dag av törst alltså. Nej, jag, jag tror inte på den där teorin riktigt Men jag håller med om att det är lite suspekt Två, gånger. Två, Två gånger. gånger Inom en ganska kort tidsrund ja. Två gånger Vad säger du, Andra? vad tycker du Vad tror du om Jakob Nej jag vet inte Vad jag, tror du om jag, det här? Vi har lagt bevisen på bordet. Ja, jag vill ja, höra en sammanfattning. Ja, ja, ja, med bevisen på borden så är det ju väl högst sannolikt att det, han säkert har faktiskt snott Buffis fina citat. Men, det, äh, ja, men slump, ja. slumpen ja, är, inte, är ju inte är inte lite för låg snott för när han har blivit inspirerad kanske vi ska säga. Det är ett lite ja, bättre ja, ord. Visst, ja. Visst, det är så, för, precis, för jag har ju snott låst och kanske påstå att en Nej, journalist skulle bli upp inspirerad av det han har hört. På vår podcast tycker jag. Uh, you never know. Men, vi har, men det är där våra åsikter om, om kan skiljer sig också. Så det, vi har ju lite olika förklaringsmodeller. Oh, oh, tack för tack för att. Tack och tack! Nej. <laughs> du kan inte göra någonting rätt. skit.